Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Ya ayuhal ladhina haqqa tuqatih wa latamutunna illa wa antum muslimun Ma'ashir muslimin Para pemirsa dan juga para pendengar Rahimakumullah jami'an Kita memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala Atas karunia dan nikmat Yang tidak henti-hentinya ni'mat dan karunia yang tidak bisa dihitung banyaknya terutama ni'mat iman dan islam ni'mat menjadi umat Rasulullah yang setia untuk selalu berjalan di atas tentunan hidupnya begitu juga kecintaan kita kepada ilmu yang merupakan warisan beliau Sallallahu alaihi Wasallam. kemudian salawat dan salam Semoga curahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita yang mulia Uswatuna wa qudwatuna wa imamuna wa habibuna wa syafi'una inda Allahi yawmal qiyamah <coughs> Ikhwat iman para pemirsa, para pendengar, rahimakumullah Kembali kita melanjutkan Kajian kita tentang akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Yang kita sadur dari kitab Al-Ibana Nusulidiyana Karya Imam Abu'l-Hasan Al-Ash'ari Rahimahullah Masih berkaitan dengan sifat ketinggian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Yang berlandaskan pada dalil Al-Quran dan Sunnah dan juga fitrah bahawa Allah subhanahu wa ta'ala berada di ketinggian. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. yaitu zat Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Di atas arasnya. Dan aras adalah makhluk yang paling tinggi. Dan Allah istawa, tinggi di atas arsh dan tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, wahyu al-ẓahir, وَلَيْسَ فَوْقَهُ شَيْءٌ Allah yang maha al yang artinya tidak ada bato pun atau seorang pun yang lebih tinggi dari Allah. Kemudian al Imam Abul Hasan al-Asyari menjelaskan kebatilan pentakwilan orang-orang Jahmiyah atau sekte Ahlul Kalam yang mentakwilkan sifat ketinggian atau ista'wa alal arsh yang mengingkari sifat ketinggian Allah dan mentakwil sifat istiwa yaitu dengan ista'wla iaitu menguasai menurut orang-orang sekte Ahlul Kalam. dan nah, itu adalah pentakwilan yang batil yang tiada lain maksudnya adalah mengingkari sifat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Al-Imam Abu'l-Hasan Al-Ash'ari rahimahullah melanjutkan penjelasan tentang sifat ketinggian Allah dan dalil-dalil yang menjelaskan hal itu. Setelah beliau membantah Pendapat sekte Al-Hululiyah, iaitu yang mengatakan Allah ada di mana-mana, iaitu -mana, memperkenalkan akidah, sekte Jahmiyah. Bahawa Allah subhanahu SWT, Maha Suci, dari yang demikian itu. Kena konsekuensi dari pernyataan orang-orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana, berarti wala wal, wal iyaz billah wallaitu ada di tempat-tempat yang kotor. Ya. Di WC. Dan di tempat-tempat buang hajat karena di mana-mana. Ini jelas adalah makna yang batil yang bertentangan dengan akidah kaum muslimin dan bertentangan dengan keagungan, kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Abdul Hasan Al Asyari di antara ya dalil yang mempertegas memperkuat bahawa Allah Subhanahu wa taala istawa ala arsyhi tinggi di atas arsy-Nya mana manqalahu ahli riwayat an Rasulillah apa yang diriwayatkan apa yang dinukil oleh Para perawi hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau ingin menjelaskan dalil dari as-sunnah yang menunjukkan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang berkaitan dengan turunnya Allah di sepertiga malam terakhir. Ya كتب اليو روى عفوا قال حدثنا حماد بن سلامه قال حدثنا عمرو بن دينار النافع بن جبير ان ابي هي ان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ويقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له حتى يطل الفجره yang artinya Nabi saw bersabda, Rabb kita azza wa jalla turun di setiap malam ke langit bumi, seraya berkata Siapakah yang memohon kepada aku, nisya akan aku beri. Siapakah yang memohon keampunan, niscaya akan aku ampuni. Sampai terbit fajar. Hadis ini dinukil oleh Imam Abu'l-Hasan Ash'ari. bila ingin menjelaskan atau hadis yang memperkuat makna ketinggian Allah atau sifat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah s.a.w. beritahu menyebutkan yan zilu Allah turun dan ini juga diantara sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan Allah sesuai dengan kehendak Allah Allah menginginkan ya turun di setiap malam di sepertiga malam terakhir nah, tak kala kita mengatakan Allah itu turun berarti Allah ada di ketinggian akan turun Allah dari ketinggian ke tempat yang rendah. Ini secara makna yanzil. Ia ya, turun. Akan tetapi sebagaimana yang sering kita jelaskan dan juga terus akan kita ulang dalam penjelasannya bahwa di dalam kita mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita harus menjauhkan dari benak pikiran kita persepsi-persepsi yang negatif. Ya makna-makna yang negatif. Jangan sampai kita memahami sifat tersebut seperti kita memahami sifat manusia atau makhluk. Ya turunnya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Tidak serupa dengan turunnya makhluk leisakamithlihi shay wa huszamiul basir. Tidak ada yang serupa atau tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan Allah maha sami maha mendengar wal basir dan maha melihat. 6. fala tadribu jangan kalian membuat permisalan ya bagi Allah laysa ahad tidak ada yang ya yang serupa atau yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala atau tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Karena kita berbicara tentang zat Allah, tentang diri Allah dan itu tidak pernah kita lihat dan juga tidak pernah kita mendapatkan hadis atau berita datang dari Allah yang menjelaskan bagaimana hakikat zatnya. Ya, dan tidak bisa dipisahkan pembahasan tentang masalah sifat dengan masalah zat. Ya, bila seorang bertanya tentang bagaimana turunnya Allah atau bagaimana Allah beristiwa, maka kita tanyakan kepadanya bagaimana zat Allah. Kalau anda mengetahui bagaimana zat Allah, hakikat zat Allah, ya. Pasti akan mengetahui bagaimana hakikat sifatnya. Tapi Allah Subhanahuwataala tidak mengabarkan tentang hal itu, dan Rasul juga tidak menjelaskan tentang hal itu, dan juga tidak terdapat dalam hadis, dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang hakikat sifat Adalat Allah Subhanahuwataala. Maka ahli sunnah wal jamaah mengimani apa yang datang dari Allah dan yang sahih datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan sifat turun iaitu nuzul ini hadis merupakan hadis mutawatir. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahawa yang meriwayatkan hadis turunnya Allah ke langit bumi di setiap malam di sepertiga malam terakhir itu hadisnya mutawatir diriwayatkan lebih dari ya 28 para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang ya, berulang kali beliau menyampaikan hal itu di hadapan para sahabat ya yang mendengar atau yang hadir. Dan ini menunjukkan atau menjelaskan sifat ketinggian Allah karena turun adalah dari tempat yang tinggi. Tapi turunnya Allah bukan seperti turunnya makhluk. Begitu makhluk turun dari lantai dua ke lantai pertama Ya, lantai dua akan kosong Itu turunnya makhluk Tapi turun Allah tidaklah seperti itu Sesuai dengan kebesaran Dan tidak boleh ditanyakan bagaimana turunnya Ustaz Bagaimana ya, Allah itu turun Itu tidak boleh dipertanyakan karena dalam perkara asma' asma'u sifat Tidak ada atau tidak diperbolehkan bertanya Kayfa, bagaimana Sifat Allah Ya Turun secara bahasa Arab diketahui maknanya, tapi bagaimana caranya itu Allah yang tahu. Walau walaupun nabi ilmu mereka tidak bisa atau tidak ilmu mereka tidaklah meliputi tentang Allah Subhanahu Wataala. Ya kemudian yang turun adalah Allah, bukan perintahnya, bukan rahmatnya, bukan malaikatnya, karena malaikat turun setiap saat rahmat Allah begitu juga. Ya. Rahmat Allah turun ya sampai ke bumi. Bukan hanya sampai langit bumi saja. 6. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba siapa di antara hamba yang memohon, yang meminta, niscaya akan Aku beri. Siapa di antara hamba yang memohon keampunan, niscaya akan Aku ampuni. Dan siapa yang ya. Yasaluni fa'utiyah Siapa yang meminta atau memohon kepada aku tidak akan aku beri. Itu sampai terbit fajar. Nah, ini hadis hadis yang sahih. Ya hadis mutawatir tentang turunnya Allah Subhanahu Wataala. Nah, begitu juga dalam riwayat yang lain. Ya disebutkan Imam uh, Abul Hasan Ash'ari. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. "Katakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Jika baki ya, sepertiga malam, maka Allah turun. Suraya berkata: Mandl yang dia doa ni pasti yang berdoa kepada aku, Terus siapa yang berdoa kepada aku ini saya akan aku kabulkan. Mandl yang istakshif dzurra atau dzurra, fakshif an. Barangsiapa yang memohon kepadaku kepadamu untuk dihilangkan kemudaratan, ya disingkap kemudaratan darinya, maka akan aku hilangkan kemudaratan itu. Man dhal ladzi yastarzuquni wa yastarzuquni wa arzuquhu hatta yanfajira al fajru Dan siapakah yang memohon rezeki kepadamu niscaya akan aku beri rezeki sampai terbit fajar. Dan ini merupakan waktu yang sangat mulia untuk bermunajat, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di antara riwayat yang menjelaskan uh, sifat nuzul turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat lain, hadis uh, Abu Rifah al-Juhani, beliau meriwayatkan, Qala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, حتى إذا كنا بالكديد أو قديد حمل الله وأثنى عليه ثم قال إذا مضى ثلث الليل أو قال ثلث الليل نزل الله عز وجل إلى السماء ويقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يسألني قطه O, aku akan berikan dia, hingga fajar. Fajar. Kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Ketika kami sampai kepada daerah yang dinamakan dengan Qadid. Nah. Maka Rasulullah SAW memuji Allah. Kemudian beliau bersabda apabila dia berlalu sepertiga malam. Atau idha qal thulufa al-layli Dua per malam Iaitu yang pertama per malam yang pertama, Maka nazalallahu azza wa jalla Allah turun Ya azza wa jalla turun ke langit Iaitu langit bumi Teraya berkata Siapa yang berdoa kepada aku Ni saya akan aku kabulkan Doanya Siapa yang memohon keampunan Ni saya akan aku ampuni Dan barang siapa Dan siapa yang memohon kepada aku Ni saya akan aku beri Sampai terbit Fajar. Nah ini dalil tiga riwayat dari hadis Abi yang pertama dari hadis Nabi bin Juberan, Abihi, kemudian Abu Hurairah, kemudian Abu Rifah dan sahabat-sahabat yang lain menunjukkan kepada kita, ya menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ya menghendaki bahwa di sepertiga malam terakhir Allah turun. Dan Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari menyebutkan riwayat-riwayat hadis tentang nuzul ini atau turunnya Allah. Beliau ingin menjelaskan bahawa dalil-dalil tersebut menjelaskan sifat ketinggian Allah. Kenapa? Karena kita memaklumi turun dalam bahasa Arab atau yanzil dalam bahasa Arab yang maklum diketahui maknanya dan kita mengetahui turun. Ya dari ketinggian, Berarti Allah ada di ketinggian. Akan tetapi yang tidak boleh kita pertanyakan bagaimana tinggi atau turunnya Allah Subhanahu Wataala. Tapi kita mengimani kerana hadisnya sahih. Kemudian sebenarnya banyak hadis, ya, yang menjelaskan tentang ketinggian Allah Subhanahu Wataala yang di sini tidak disebutkan oleh Imam Abdul Hasan Al Asyari yang lebih nyata dan jelas ya tegas yang tidak bisa ditakwil ya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi ya pada kesempatan ini saya akan membacakan sebagian hadis yang sangat jelas dan nyata sekali yang menjelaskan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala ya di antara Hadis yang menjelaskan hal itu Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Inna Allah lama Qadha al khalqa, Katab fi kitab Wahua عندahu fauq al-Arsh Inna rahmati Sabakat ghadabi Wafi riwayatin Ghalabat ghadabi Fasungunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lama qadha Al-Khalq Tatkala telah memutuskan ya penciptaan, yaitu memutuskan takdir segala makhluk yang akan diciptakan oleh Allah yang akan terjadi. Kata fi kitabin, wah menulis di sebuah kitab yaitu Al-Qur'an wahwa indah kitab tersebut ada di sisi Allah di mana fauqal arusi di atas arush, ya di sisi Allah di atas arush, karena Allah di atas arush. Apa isi? Adakah apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Inna rahmati sababat ghalabi. Sesungguhnya rahmatku sababat mendahului kemurkaanku. Ya, rahmat Allah mendahului kemurkaan dan ya nam na Kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ria lain, Ghalabat ghalabi, yaitu mendominasi ya kemurkaanku. Nah. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala kita melihat ketika makhluk dan hambanya berbuat perkara yang mungkar atau berbuat maasiat, tidak seketika spontanitas Allah Subhanahu Wa Taala masih ada di sana rahmat Allah begitu mereka bertobat diterima taubatnya. Namp, ini hadis menjelaskan Allah Maha Tinggi. Kena hadis tersebut, ya redaksinya kitabun fahuwa inda Allah kataba fi kitab fahuwa indahu fawqa al Allah menulis dalam sebuah kitab yaitu lauhul mahfuz ya yang kitab tersebut ada di sisi Allah Subhanahu wa taala fawqa al-arsh di atas arsy. Baik. Begitu juga hadis ya yang Menjelaskan makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yaitu di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala Al-Zahir Dalam surah Al-Hadid Rasulullah s.a.w. menyebutkan Al-Zahir Wal-Awwalu, Wal-Akhir, Wal-Zahir, Wal-Batin wal wal Ya Nabi Wasallam menjelaskan Tafsir dari Atau makna dari Empat nama asma atau asma husna tersebut Al-awwal anta al-awwal fa laysa qablaka shay'a. Ya Allah, engkau zat yang pertama yang azali tidak ada suatu pun ya, seorang pun sebelummu. Wa antal akhir wa laysa ba'daka shay'. Dan engkau yang akhir yang kekal. Yang tidak ada suatu sesuatu uh, pun dari makhluk yang ada setelahmu. Wa anta adh-dhahir fa laysa fawqaka shay'. Dan engkau Maha Zahir yang maksudnya apa laysa fawqaka shay'? Tidak ada suatu yang di atasmu. Ya, wa antalbatin falesaduna kashf dan engkau maha batin dan tidak ada sesuatu yang lebih di bawahmu. Artinya, Allah meliputi segala sesuatu, ya, meliputi segala sesuatu. Dan di antara, ya, Allah Subhanahu wa Taala, sifat Allah ketinggian dan Allah uh, maha tinggi. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Taala atau yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa Taala. Di antara Hadis yang menjelaskan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwatkan oleh Imam Abu Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis yang tadi adalah hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'anqabuna fikum malaikatu bil laili wa malaikatu bin nahar. Wysadul Ladin batin kum, fysalum. Kaif terakthum ibadhi? Wahyu Alemu bhalahum. Al Hadis. Yaitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada para malaikat yang selalu ya, berganti untuk mengawasi kalian, memantau kondisi kalian, bil laili dan juga malaikat di nahar. Yaitu pada malam hari dan di siang hari. Jadi bergantian ada sipsipannya. Ya, jadi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memantau dan melihat kondisi hambanya, ya. Dan mereka ada yang turun di malam hari, kemudian yang ditugaskan di siang hari. Yang turun di malam hari, yang siap yang di siang hari akan naik. Di mana mereka pergantiannya itu di dua solat, solat subuh dan solat asar. Yang mengawasi hambanya di malam hari Kemudian setelah itu Setelah terbit fajar Setelah sholat subuh Ia akan turun malaikat yang akan mengawasi mereka di siang hari Mereka ya Pergantiannya itu terjadi di waktu Selesai sholat subuh Dan selesai sholat asar Nah, kemudian Yang telah mengawasi di malam hari Naik di siang hari Kenapa mereka naik? Kenapa para malaikat itu naik? Ya, naik ilaihi kepada Allah. Ya, karena Allah Maha Tinggi, melaporkan kondisi dan perihal hambanya. Kedatian Allah tahu. Ya, tanpa malaikat Allah tahu bagaimana kondisi seorang hamba. Keh dia solat subuh berjamaah atau ketiduran atau enggak solat. Begitu juga solat asar. Apakah dia ketiduran atau tidak solat atau malah Allah tahu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana, maha besar, maha agung. Ya, menghendaki ada malaikat yang mengawasi hambanya. Nah, Lalu ditanya oleh Allah, Kaipa taraktum ibadi? Jadi, begitu mereka sampai menemui Allah, Allah bertanya, bagaimana kalian tinggalkan para hambaku? Ya. Maka malaikat mengatakan, Taraknahum bahawum yusalluna wa yadkurun. Kami tinggalkan mereka itu dalam sholat, sedang berzikir. Nah. Al-Jalil Iman para pembesar Ini di antara hadis yang menjelaskan ketinggalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis riatkan Imam Hakim dan hadisnya sahih bahwa innallaha yastahi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah Subhanahu malu. Dan ini kita mengetahui bahawa Allah memiliki sifat malu. Tapi jangan disamakan dengan sifat malu kita. Ya, Bagaimana? Ya, malu dari hambanya, terkala dia, seorang hamba, mengangkat tangan berdoa kepada Allah, lalu ditolak oleh Allah dalam keadaan hamba. Yaitu tidak diterima oleh Allah SWT. Karena Allah SWT telah berjanji, barang siapa yang berdoa, nisa akan aku kabulkan. Ya. Barang siapa yang berdoa, nisa akan aku kabulkan, kata Allah. Ya, udah. Oh, ni asyjib lah berdoa lah kepada aku, niscaya aku kabulkan. Nah, kenapa seorang hamba mengangkat tangan ilaihi dan kita mengatai mengangkat itu ya ke atas, arah atas, ketinggian. Ya, tidak ada yang nama mengangkat tangan, Yaitu ke arah kanan atau ke kiri, enggak ada. Atau ke bawah, jelas. Ya, yang mengangkat itu dari bawah ke atas. Kita mengangkat tangan begini. Makanya kita berdoa. Mengangkat tangan, dan itu fitrah Kalaupun tidak mengangkat tangan Tapi hati kita tertuju ke arah Ketinggian, kenapa demikian Para pemirsa, para pendengar Rahimahkumullah, kenapa? Tidak ada jawabannya Kecuali kerana itulah fitrah kita Dan Kita mengatakan kepada mereka Yang mengingkari ketinggian Allah Siapapun dia Baik itu orang awam Atau orang mengatakan berdiri mereka Para ustaz dan yang lainnya Yang terkontaminasi dengan pemikiran ahlul kalamnya itu Subuhat mereka Saya katakan anda berdoa bagaimana Caranya Mengangkat tangan Atau tidak mengangkat tangan Kalaupun tidak mengangkat tangan Di waktu sujud ke mana hati anda tertuju Ke kiri kanan Ke depan ke belakang Atau ke arah tinggi di waktu kita sujud memohon kepada Allah, para pemirsa. Di waktu kita sujud memohon kepada Allah ke mana? Hati kita tertuju. Mengarah ke ketinggian. karena Allah menghati tinggi. Ini fitrah. Jadi kalau orang mengingkari sifat ketinggian Allah, mengingkari fitrahnya sendiri. Berarti fitrahnya telah rusak. Pikirannya telah rusak. Akidahnya telah rusak. Nah. Taib. Begitu juga, ya, di waktu Nabi saw. Hadis tentang Haji Wada, ya, Nabi saw. Ya berkata kepada atau bertanya kepada para sahabatnya, Innakum tus'aluna 'anni, ya, fumada antum qailuna? Di waktu hajatil wada, Nabi saw minta persaksian kepada para sahabat. Wahai para sahabatku, kalian nanti diminta akan ditanya oleh Allah, diminta pertanggungjawaban, ditanya oleh Allah tentang aku, tentang risalah yang aku sampaikan, ya, risalah yang aku bawa. Apakah telah aku sampaikan atau tidak? Ya, maka para sahabat menjawab atau bagaimana jawaban kalian nantinya? Para sahabat semuanya menjawab Yang hadir waktu hajatul wadah Nashhadu ya, Nashhadu Bi anna ka kotbal laqta risalah Wa adaital amanah Wa nasahtal ummah Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah Dengan sempurna Dan engkau telah menunaikan amanah Dan telah memberikan nasihat pada umat Gak ada yang engkau sempunyikan Ya Rasulullah Naam itu perkhusian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu Hajjatul Wada, haji yang terakhir. Maka ketika Rasul mendengar pernyataan persaksian para sahabat itu, beliau menunjuk ke langit dengan telunjuknya, mengharapkan ya Allah, Allahumma fashhad. Allahumma fashhad. Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikanlah bahwa mereka telah bersaksi. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjuk ke arah ketinggian desa mengatakan Ya Allah, Allah, fashhad Fayangkutuhum alaih Ya Tuhan, begitu mengangkat tangannya Telunjuknya kemudian diarahkan kepada mereka Allahumma fashhad Kenapa para pemirsa? Kenapa Para pemirsa Jawabannya, kenapa? Tiada lain kena Allah maha tinggi Rasul Ya, mengatakan Allah Maha Tinggi, makanya rasul mengangkat tangan, Allahumma fashhad. Lalu ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini hadis mau diapain ada sini. Ya. Hadis sahih hajatul wada yang disaksikan para sahabat yang hadir waktu haji. Ribuan jumlah mereka. Nah, mau anda apakan hadis ini, wahai orang-orang yang mengingkari sifat ketinggian Allah. Baik, hadis yang selanjutnya. Nabi SAW, ya, dalam hadis yang kita mengetahui dan bahkan diperingati tentang Isra' dan Mi'raj kendati itu tidak ada tuntunannya. <tuh> Tapi kita mengimani bahawa Rasul Naam Isra subhanallazi asra bi adhihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. <tuh> <tuh> kita mengimani Isra diperjalankan Rasul ya, teman oleh Jibril dengan Burak yaitu kan, kendaraan beliau ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Aurijabeles sama dibawa ditemani oleh Jibril. Beliau naik melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai sidratul muntah. Ya, beliau berjumpa dengan para nabi di setiap tingkatan langit tadi. Lepas kemudian sampai beliau mendengar, ya, suaranya pena yang menustakdir. Kemudian juga mendengar langsung perkataan Allah. Allah wahyukan kepadanya apa? Salat 50 waktu. Kemudian beliau turun bertemu dengan Nabi Isa. Berapa Allah wajibkan kepadamu? Beliau menjawab 50 waktu. Umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu, maka mintalah dispensasi keringanan. Beliau naik lagi. Berulang kali. Ya, kalau tidak salah empat kali ber, ya berulang kali. Beliau naik. Meminta keringanan. Kenapa beliau begitu tur bertemu dengan Musa ditanya lagi naik lagi. Kenapa beliau dari namanya Baitul Maqdis masih Al-Aqsa. Kenapa beliau naik sampai Sidratul Muntaha. Ya. Tawah ila abdihi ma tawah. Ya. Maka Allah mewahyukan pada hamba apa yang diwahyukan. Kenapa para pemirsa Kenapa kaum muslimin Para pemirsa Yang mungkin memperingati Isra dan Mi'raj Kenapa ada Pengingkaran terhadap ketinggian Allah Anda peringati Isra dan Mi'raj Tapi kenapa diingkari bahawa Allah maha tinggi Kenapa Bukankah ini kontradiksi Pertentangan yang tidak bisa diterima secara akal yang sehat. Kendati juga memperingati itu tidak disyariatkan, kerana tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jadi permasalahan bukan itu pada kesempatan kali ini adalah kenapa ada orang yang mengingkari ketinggian Allah sementara dia melakukan hal memperingati isra dan miraj. Oleh kerana itu hadis miraj. Nabi Isra dan Mi'raj menunjukkan akan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan ketinggian Allah. Kenapa? Karena Nabi SAW naik. Mi'raj. Mi'raj itu adalah naik. Ke arah yang tinggi. Araja. Ar ya aruju Itu dalam bahasa Arab. Kalau dia tidak paham tentang bahasa Arab. Ya mungkin ada uzur. Tapi bagi mereka yang mungkin belajar. Mungkin sampai para ustad. Mungkin, -mungkin gelar doktor dan yang lainnya. Pasti dia memahami makna kuruj, yaitu naik. Tapi kenapa diingkari ketinggian Allah? Karena ada subhat mungkin di kepalanya. Taib. Kemudian begitu juga, ya. Nabi berulang kali naik, begitu temui dengan Musa. Berulang kali naik. Kenapa? Kalau seandainya Allah ada di mana, tidak perlu naik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup beliau tinggal di Mekah mendapatkan syariat perintah tersebut sebagaimana wahyu turun pada beliau. Ya. baik itu di Makkah atau di Madinah. Nah. Nah, kenapa? Dan ini hadis dalam sahiha ini, kenapa? Baik, begitu juga hadis yang sangat nyata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada seorang budak. Budak, wanita yang budak ini milik ya, Mu'awiyah bin Hakam. Ya. As-Sulami. Jadi pada suatu hari, budak ini mengambil kambing. Ya. Dekat bukit Uhud di sekitar itu. Pada suatu hari, Mu'awiyah bin Hakam melihat. Mengontrol. Oh ternyata ada seekor kambing dimakan. serigala. Maka... Muawiyah bin Hakam As-Sulam marah kepada budak tersebut. Sampai dipukulnya. Dan dia berkeingin untuk memerdekakan budak ini. Ini tidak becus, tidak amanah. Kok bisa kambing saya, bisa dimakan serigala? Berarti dia tidak becus dalam mengembalak. Taib. Tidak amanah. Nabi SAW, dia datang kepada Nabi SAW. Mengatakan hal itu. Ya. Dia ingin memerdekakan. Maka Nabi SAW... Memerintahkan bawa dia ke sini, ya, bawa dia ke sini. Dihadirkan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya dua pertanyaan, tolong diperhatikan, hadis dalam Sahih Muslim. Dua pertanyaan, ya, yang menjelaskan akan ketinggian Allah. Dan kebenaran beliau sebagai Nabi dan juga menjelaskan akan keimanan seorang jaria tadi. Kalau Nabi saw. Pertanyaan yang pertama, Ain Allah. Pertanyaan yang kedua, Waman ana? Pertanyaan yang pertama itu artinya Ain Allah di mana Allah? Ainah di mana Allah ya Allah? Ini pertanyaan perkataan Nabi yang keluar dari mulut beliau yang tidak berbicara dengan hawa nafsu. Tapi dengan wahyu yang dikeluar, yang diwahyukan kepadanya. Layanti ku'anil hawa in huwa ila wahyuha. Itu wahyu. Dari Allah. Waman ana siapa saya? Tapi subhanallah. Ya, Budha. Ya, pengembala kambing itu. Dia tidak terpelajar. Tidak anak kuliah. Tidak ada dapat S2, S3, Profesor, enggak. Bukan orang akademisi, bukan digelar Ustad, ya, bukan mahasiswi, ya, enggak. Pendidikan, enggak pendidikan. Penggala kambing. Tapi Subhanallah, fitrohnya lebih bersih daripada kebanyakan orang yang mungkin belajar tinggi sampai gelar akademisi yang tinggi, tapi malah mengingkari sifat Allah. Dia menjawab dengan Fitrahnya yang masih lurus, yang masih bersih dan suci, his sama Allah his sama. Ayat Allah kalau his sama spontanitas tinggi di ketinggian. Kena sama artinya tinggi. Bukan sama yang ini, ini sama dunia. Langit yang kita lihat itu langit dunia. Allah di, langit, di atas langit yang ketujuh, di atas aras, maha tinggi. Kena sama artinya tinggi. His sama di ketinggian. Jawapan yang kedua, man ana siapa saya antara Rasulullah. Bagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lihat, simak jawaban Nabi. Qala a'tiqha fa innaha mu'mina. Ya. Bebaskan dia atau merdekakan dia, sesungguhnya wanita ini adalah seorang yang mukminah. Subhanallah para pemirsa. Ya, Nabi Menjadikan jawaban dia yaitu Allah Fisama sebagai bukti keimanan dia. Lalu bagaimana seorang berani mengatakan tidak boleh menanyakan di mana Allah? Siapa anda? Kok berani mengatakan tidak boleh tanyakan di mana Allah? Rasul. Yang anda imani sebagai Rasul. Mengatakan dan menanyakan hal itu kepada jariah. Di mana Allah? Jaria menjawab, budak itu menjawab, Fis sama ketinggian. Lalu ada yang mengatakan dari sekte Alul Kelambak boleh menanyakan di mana Allah, Subhanallah, siapa dia? Berani mengkritisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tak bisa diterima. Perkataan anda tidak ada nilainya sama sekali. Ya, dimasukkan saja ke tong sampah itu tak ada nilainya. Rasul mengatakan Allah mengatakan aina Allah di mana anda mengatakan tak boleh menanyakan di mana ya. maka hati-hati ini berisiko yang sangat berat ya rasul mengatakan aina Allah maka boleh bagi kita menanyakan di mana Allah dan jawabannya fis sama. kata imam az-zahabi dalam kitab al-ulum tatkala mengomentari menyebutkan hadis tersebut dan mengomentari bahawa hadis ini menunjukkan kepada dua dua faedah yang pertama, boleh mengatakan, menanyakan di mana Allah, dan jawabannya adalah, Fisamah. Adakah hadis yang lebih jelas dan tegas nyata dari itu? Tidakkah itu cukup bagi kita? Tapi ingat, kalau pemikiran dan hati yang telah kotor, telah diselimuti oleh hawa nafsu dan juga syubuhat, dan pemikiran telah dikotori oleh syubuhat, maka Al-Quran dan hadis tidak akan cukup bagi dia. Kerana dia hanya berbicara dengan hawa nafsu, dan perasaan dan subuhat Yang telah Merusak pemikirannya Inilah penyebab Kenapa ahlul kalam itu menta'wil Berbagai sifat, kerana akal mereka telah rusak Ya, Fitrahnya telah menyimpang Kerana subuhat-subuhat ahlul kalam Dan filsafat yang mereka pelajari Kalau oleh sunnah Alhamdulillah, sangat bahagia mereka dengan Al-Quran dan sunnah Selamat mereka dari kesesatan-kesesatan yang seperti itu Taib Ikhutuliman para Nabi Sallallahu Alaihi di antara hadis menjelaskan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya hadisnya banyak sekali. Tapi kenapa saya sampaikan satu persatu? Kita ingin tegakkan hujah pada mereka yang masih meragukan tentang ketinggian Allah. Tidak ada satu pendalil yang membenarkan pendapat anda yang mengingkari ketinggian Allah. Pendapat anda batil, sobat, batilnya. Bertentangan dengan Al Quran, bertentangan dengan hadis dan bertentangan dengan akidah salafus saleh. Ya, dan kaum muslimin yang masih lurus fitrahnya. Di antara hadis yang menjelaskan hal itu, Nabi SAW menjelaskan arrahimuna yarhamuhumur ar rahman. Orang yang berkasih sayang merahmati sama manusia akan dirahmati oleh Allah Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berkasih sayanglah kepada penduduk bumi. Ya menghuni bumi, maka kalian akan dirahmati, ya, disayangi oleh manfis sama dan yang ada di ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala jelas sekali begitu juga hadis Nabi s.a.w ya, yang menjelaskan ala ni, wa ana aminu manfis sama yaitini khabarus sama'i subhan wa mas'an, tidakkah kalian percaya kepada aku Ya, Sementara saya amin, ya, beri amanah, yang dipercayai, manfis sama, yaitu Allah yang ada ketinggian. Datang kepada aku, khabar sama, yaitu wahyu dari sama, sabaha masa pagi petang. Nah, wahyu datang kepada Nabi SAW, turun kepada beliau. Allah yang memilih sebagai amin, sebagai pengemban amanah, memikul amanah risalah ini. Tidak akan percaya kepada aku. Nah, maka para sahabat tentunya semua percaya dan meyakini hal itu dan orang beriman. Nah, taib itu di antara hadis. Kalau kita ingin mengetahui ya segelintir dari perkataan tabiin salafus saleh sebagai uswat kita setelah Nabi di dalam memahami agama, ya itu jalan yang kita tembu dalam memahami agama. Bahawa hal ini pengingkaran terhadap sifat itu tidak ada zaman para salafus sahabe sahabat tabiin baru muncul setelah orang-orang ahlul kalam yang mengambil teori-teori orang filsafat, ya kemudian mereka ya adopsi dengan istilah-istilah keislaman, ya seperti itu maka kita melihat bagaimana kaat ya atau masruruk mengatakan Turantabiyen mengatakan masyruq apabila beliau meriwayatkan hadis dari Aisyah beliau mengatakan haddatsatni as-siddiqatu bintus-siddiq as habibatuhabibillah al-mubarra'atu min fawqi as-sab'i sanawat telah menceritakan meriwayatkan ku as-siddiqah yaitu putri as-siddiq yaitu Aisyah as Siddiqah yang maha jujur benar Putri As-Siddiq Abu Bakar Habibatu Habibi Rasulullah yakni kekasih sang kekasih Allah yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Mubarraatu yang disucikan ya dari tuduhan berbuat zina yang dilentarkan oleh orang-orang munafikin Allah bersihkan ya kehormatan diri Aisyah diturunkan ayat ya tentang hal itu Min fauki sabi samawat dari atas Langit yang tujuh Ini Masyur mengatakan hal itu Kenapa? Ini sahabat mengatakan hal itu Dan mereka para tabi'in meyakini hal itu Ya Taib Ikhwata liman Baru Fahamisa Rahimakumullah Ka'abin Ahbar Mengatakan Qalallahu Azza wa Jalipi Taurat Allah berfirman atau Dalam Taurat Ana Allah fawqa ibadi wa arshi fawqa jami' khalqih wa ana ala arshi udabbiru amra ibadi la yakhfa alayya shay'un fis sama'i wala fil ardh in kaana bi al-akhbar yamladu la man tan yahudi Sebelum masuk islam Jadi beliau mengetah bagaimana taurat maka beliau menyebutkan bahawa ternyata dalam taurat di antara firman Allah subhanahu wa ta'ala perkataan Allah dalam taurat bahwasanya Anallah Fauqa ibadil. Saya adalah Allah berada di atas hamba-hambaku. Fauqa ibadil. Warshifauqa jamial khalki dan arasku di atas seluruh makhlukku. Kena aras makhluk yang paling tinggi sebagaimana kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Wana Wa alarsh dan aku berada di atas aras. Ini sesuai dengan Al Quran. -Rahman, Al Rahman alarsh istawa. Allah istawa tinggi di atas aras. Udabbiru amra ibadih, mengatur segala urusan hambaku. La yakfa'aliyya syaih, tidak ada yang tersembunyi bagiku. Suatu pun di dunia, di sama' wa fil'ar, di langit dan di bumi. Karena ada ajaran Tabi Musa, bahawa Allah maha tinggi. Maka tatkala, ya berdialog dengan Fir'aun, beliau sampaikan hal itu. Ya Allah maha tinggi. Tapi Fir'aun dengan kesombongannya, berusaha untuk mengingkari. Dia perintahkan Haman, Arsiteknya menterinya, padahal menterinya untuk membangun tower atau mungkin gedung pencakar langit. Saya ingin naik sampai ke langit melihat mana itu ilah Musa. Kata Fir'aun dengan kesombongan, saya tidak yakin itu. Makanya orang-orang mengingkari ketinggian itu, dia telah mengikuti pemikiran Fir'aun. Dan yang mengatakan Allah Maha Tinggi, ya sama akidah dengan akidah Rasulullah, akidah para nabi, dan akidah Nabi Musa yang ada dalam Taurat cela mau memilih mana menjadi pengikut Firaun atau pengikut nabi atau pengikut nabi Musa. Baik. Kemudian di antara ya, perkataan at-tabi'in dalam hal ini al-Imam al-Auza'i salah seorang ulama tabi'in. Lihat perkataan beliau, "Kunna wattabi'una mutawafirun." Kami dahulunya dan masih banyak para Tabi'in. Tabi'in generasi yang terbaik setelah sahabat. Jadi masih banyak para tabi'in yang hidup. Nakulu. Berarti ini ijma'. Ya. Ijma' tabi'in. Bahawa nakul kami mengatakan. Inna Allah Azza wa Jalla fauqa arsihi. Allah Azza wa Jalla fauqa arsihi. Berada di atas arsnya. Tinggi, tinggi di atas arsnya. Wa nu'minu bimma waradat bihis sunnah min sipati kami mengimani. Ya. Sifat-sifat yang tertera di dalam hadis atau sunnah. Itu. Tabi'in. Berarti orang yang mengingkari ketinggian Allah telah mengingkari. Telah menyelisihi para sahabat. Tabi'in. Taib. Maka barang siapa yang menyelisihi mereka, jelas mereka dah berada dalam kebatilan. Kesesatan. Taib. Imam Malik ya <tuh> mengatakan. Qala Malik bin Anas rahimahullah Allahu fis-sama'i wa fi kulli makan Allah berada di atas di ketinggian dan ilmunya berada di mana-mana ilmu Allah bukan Allah berada di mana ilmu Allah karena tidak ada yang luput dari ilmu Allah Rabbana wasi'ta kullasyai'ir rahmatan wa 'ilma sebagaimana Allah katakan tentang perkataan para malaikat Ya Allah, engkau yang ilmu mu dan rahmat Meliputi segala sesuatu Naam Jadi ilmu Allah berada di mana-mana La yakhlumin husy Tidak ada yang luput atau yang kosong dari ilmu Allah Tapi Allah berada di ketinggian Ilmunya naam Jadi Kalau kita membaca ayat tentang masalah kebersamaan Allah Inilah maknanya ma Ilmu yang Allah bersama kalian Sementara zat Allah, ketinggian Allah maha tinggi. Taib. Ya. Ikhata liman rahimakumullah. Itu diantara. Ya, itu hanya segelintir. Segelintir dari hadis dan perkataan para sahabat atau tabiin dan para ulama Islam. Lalu apa lagi? Alasan mereka untuk mengingkari ketinggian Allah. Tiada laku hanya mengikuti hawa nafsu dan syubut yang ada di kepala mereka. Semoga Allah menyelamatkan kita dari syubat dan pemikiran Ahlul Kalam. Dan semoga Allah menanamkan dalam diri kita keimanan yang benar. Keimanan kepada nama-nama dan sifat Allah. Tunduk patuh, pasrah kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan juga akidah diikuti oleh generasi terbaik umat ini. Demikian. Wallahu alam. Nah, baik sekron jazakallahu khair barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di pagi hari ini. Ya, semoga kita dapat mengambil faedahnya, ilmu tambahan bagi kita semua dan semakin mantapkan akidah kita, meluruskan pemahaman kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Jika Anda para pemirsa ataupun pendengar di Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon jadi ya 0218236543. Ataupun di layanan pesan singkat di 0819-896543, yang tentunya kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kesempatan pertama kami akan angkat terlebih dahulu, Ustaz. Pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat. Yang pertama... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Fatah yang berada di Kalimantan Barat, pertanyaannya ya Ustaz, saya tumbuh dan besar di tengah-tengah orang yang uh, sering uh, mengaku dan membahas uh, kitab uh, Abu Hasan Abdul Hasan Al-Asy'ari, yaitu uh, Asy'ariyah. Tapi Kenapa, mengapa akidah Imam Abu Hasan Ash'ari Tidak sama dengan orang-orang yang Menisbatkan diri kepada beliau Ustaz? Mohon jawabannya Kenapa bisa terjadi demikian Baik Terima kasih kepada Ummu uh, Fatah dari Na'am Barakallahu fi atas pertanyaannya Bahawa beliau menjelaskan Beliau hidup di tengah-tengah masyarakat yang menisbatkan diri kepada Imam Abdul Hasan Ashari Ashari. Kenapa akidah mereka sesuai dengan akidah Imam Abdul Hasan Ashari? Ya, kita telah jelaskan sebelumnya di awal kajian kita tentang kitab ibadah ini, bahawa beliau Imam Abdul Hasan Ashari dalam ya, kehidupan beliau itu melewati tiga fase ya tiga pas dalam kehidupan beliau yang pertama beliau menjadi tokoh sentral mu'tazilah selama 40 tahun karena ternyata bapak tirinya ayah tirinya itu adalah Abu Ali Al-Jubba'i adalah tokoh sentral mu'tazilah nah nah itu yang membimbing atau mendidik dia lihat bagaimana bahaya ya bila seorang dididik oleh ahli orang ahlul bidah dan ahlul ahwa akan menyimpang akidah 40 tahun. Setelah itu beliau berhidayah oleh Allah dan meninggalkan akidah orang-orang mu'tazilah. Kembali kepada pas yang kedua yaitu akidah Ibnu Kullab yang mengimani dalam masalah sifat mengimani sebagian sifat dan mengingkari sifat-sifat dzatiyah ditakwil oleh mereka. Dan sifat tersebut, ya, seperti sifat yang tujuh. Kehidupan, al-hayat, al-iradah, al-kudrah, al, al, al, al ilmu as sam wal-bas, wal-kalam. Itu sifat yang tujuh. Itu diimani. Nah, nah itu pasir kedua, ibnu Kullah. Itu akidah al-kullabiyyah. Tapi Allah, dalam perjalanan hidup beliau, ternyata juga beliau tidak, ya, tidak kona'ah atau tidak... Uh, mendapatkan ya keyakinan yang membuat beliau itu ya tenang dengan akidah yang seperti itu. Itu meyakini yang seperti itu. Ya Allah beri hidayah beliau pada fase yang ketiga. Fase yang ketiga inilah yang beliau tulis ya Kitab Al-Ibana Usuliddina ini. Ya, Kitab Al-Ibana Usuliddina dan kitab yang lain seperti Risalah Ila Ali Tsawwar. Itu ditulis yang ketiga. Di situ beliau menjelaskan ya tentang akidah Ahlussunnah atau akidah yang beliau ikuti yaitu akidah yang diyakini yang diikuti oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mengimani sifat-sifat Allah secara keseluruhan dan membantah pernyataan-pernyataan orang Mu'tazilah sebagaimana kita jelaskan Maka dalam kitab al-Ibana ini kitab yang menjelaskan akidah Ahlussunnah ya. Kemudian bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah dan juga orang-orang mengikuti langkah-langkah Mu'tazilah. Nah, kaum Asy'ari itu mereka menisbatkan kepada pasal yang kedua tadi. Sementara Imam Abu al-Hasan Asy'ari telah kembali kepada pangkuan sunnah. Ya, tapi banyak di mereka yang tidak mengetahui hal itu atau mereka berusaha mengingkari, oh, enggak benar itu. Ya, sampai mereka mengatakan ini telah dimanipulasi kitab Ibana, tidak Ya, perbedaan antara mungkin manuskripnya, Mbak, manuskrip yang berbahasa Arabnya yang tulisan tangan asli, ya, sehingga ada perbedaan dalam sebagian kalimat yang biasa dalam dunia uh, manuskrip dan seperti itu tahu para akademisi tahu pasti ada sedikit perbedaan karena yang menulis ya, mungkin ya, yang menulis, yang menulis kitab tersebut ya, bukan seperti sekarang dengan Yakindo dan yang lainnya, dengan tulisan tangan Ya ada perbedaan sedikit satu dengan yang lain, tapi tidak merubah hakikat dan makna subtansi dari kitab itu. Jadi benar bahawa ibadah ini karangan beliau dan beliau mengakui pada pasal yang kedua, yang ketiga itu bahawa beliau adalah mengikuti akidah imam al-Mubajjal imam Ahmad bin Hanbal. iaitu mengikuti sunnah. Jadi itu penyebabnya. Jadi mereka menisbatkan kepada Imam Bablasana Asy'ari itu pada pasal yang kedua yang mengimani sifat yang 7 tadi Iaitu ilmu, iradah, qudrah kemudian eh, as-sam'u al-basar al-kalam ya seperti itu ilmu eh, al-hayat al-iradah al-qudrah as-sam'u al-basaru kemudian al-kalam nah seperti itu jadi itu mereka imani. Kemudian dikembangkan kaunuhu semian, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu muri dan kaunuhu kadiran, kaunuhu dikembangkan tambah. Kemudian tambah dengan sifat-sifat yang lain. Jadi intinya adalah bahawa itu adalah penyesapan ke zaman atau pas yang kedua dari uh, Imam Abu Hassan Asha. Dan itu yang jelas oleh para ulama. Tapi nah, ini permasalahan ilmiah. Ya, permasalahan jelas bagaimana tentang ya biografi Imam Abdul Hasan Asy-Syarih seperti yang diketahui dan yang menyebutkan ya fase perjalanan hidup Imam Abdul Hasan Asy. dan itu yang beliau yakini. Maka tidak boleh kita menisbatkan kepada beliau apa yang tidak diyakini di akhir hayat hidupnya. Ya, seperti itu. Allahu'alam a'lam. Naam, baik syukur dan jazak khairan Ustaz. Demikian untuk uh, Mufatah yang berada di Kalimantan Barat yang mudah-mudahan ibu menyimak dan dapat difahami jawaban dari Ustaz baik untuk selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon silahkan bagi anda ingin bertanya langsung eh, kami eh, terima di dua satu delapan silahkan halo halo assalamualaikum ya mas halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa di mana dengan hamba allah di tangerang silahkan nah, saya mau saya mau nanya pak Ustaz kan katanya itu uh, uh, Uh, apa namanya akida orang itu ada mutazila. Kalau semalam saya pergi ngaji, uh, ustadznya itu menerangkan tentang supi uh, tentang apa uh, akida supi yang uh, mempunyai empat kriteria. Jadi kalau kalau orang itu nggak boleh berbicara dengan bahasa aku, nggak boleh saya menyatakan kesombongan. Ya terus kalau misalnya ya macam macam lah yang membuat pusing kepala gitu pak. Empat empat kriteria yeah. nggak boleh menyatakan sesuatu kalau misalnya kita meyakini nggak boleh asal asal menolak aja tanpa melihat lebih langsung gitu Pak Ustaz. Baik. Itu. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz mungkin bisa disimak dari paparan penanya tadi ya, yang. Terima kasih pada hamba Allah di Tangerang. Nah. Jadi, Ibu ya telah menyatakan itu membuat bingung. Ya. Ini sudah suatu pernyataan yang menjelaskan kepada kita itu bahawa yang dipelajari ia tidak benar kalau buat bingung. Kena ilmu yang benar itu, ilmu yang bermanfaat itu membuat orang yakin, bukan bingung. Makanya <tuh> alaihum nafiyah, ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang yuri suliakin, ilmu yang melahirkan keyakinan, bukan bertambah bingung, jadi bertambah pintar dan bertambah yakin. Nah, itulah ilmu yang bermanfaat. Makanya Allah Subhanahu menyebutkan dua sifat ulama yang menjadi panutan umat itu, mereka yakin dan sabar. Lamma sabaru wa kanu ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka kalangan manusia ini a'immah, para imam, panutan umat, tokoh masyarakat. Ya. Kenapa mereka memiliki dua sifat? Sifat yang pertama, ya, Lama sabar, tak lam mereka sabar. Dalam menghadapi berbagai cobaan ujian, sabar dalam taat, sabar dari maksiat. Sabar mereka. Perlahan menyampaikan al-haq, cobaan dan ujian. Kemudian wa kanu ayatina yuqinun, mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami. Kenapa mereka yakin? Karena mereka adalah orang yang memiliki ilmu. Ya. Ar-rasikhuna fil ilm. Orang yang rusuh ilmunya. apa itu? Orang betul mantap ilmunya. Ya, betul. Mantap ilmunya. Jadi bukan nanggung-nanggung. Jadi ilmu yang benar, ilmu yang akan mewariskan keyakinan. Tapi kalau masih belajar bingung, pergi ke majelis ilmu, tambah bingung, tinggalkan majelis ilmu itu. Itu bukan majelis ilmu, majelis kebingungan namanya itu. Masjid ilmu adalah masjid keyakinan, yang meyakini. ya Yang mengajarkan, qala Allah wa qala rasul Makanya, terus yang saya sampaikan, kalau kita mendapatkan Majlis Ilmu ini standarnya. Jadi memang kita yang banyak korban tu orang awam ya. Kalau orang belajar, alhamdulillah dia akan ya, kasihan orang awam. Dia tidak diberi bagaimana ya tika belajar, bagaimana panduan dalam belajar. Jadi kalau kita Majlis Ilmu mendapatkan kalau Allah wa kalau Rasul dan pemahaman yang benar. Begini dulu, loh para sahabat memahaminya begini dulu. Ini loh para imam memahami begini. Nah, itu pertanda indikasi bahawa itu majlis yang benar mencari ilmu yang benar. Tapi kalau macam-macam cerita dongeng ke sana sini, nambah bingung, rekaya sebenarnya ada dalilnya hanya qala fulan menurut saya begini, ya, cerita begini, wali ini mengatakan, syekh ini mengatakan, mungkin fulan ini mengatakan, ya, itu bukan ilmu. Itu kila wa qul namanya. Jadi itu tidak benar, ya. Cukup apa yang diajarkan Rasul Perjanjian para Sahabat diwarisi oleh mereka diwariskan kepada generasi terakhir itulah yang kita pelajari. Adakunnya begini tak boleh mengatakan aku mengatakan saya. Ini ajaran dari mana yang seperti ini? Ya, jadi jelas ini adalah majlis yang apalagi dengan istilah-istilah tadi tambah uh, tasawwub yang Sufi seperti itu. Ya, kalau yang dimaksud istilah Sufi orang yang ya berilmu dan zuhud dari urusan dunia, tidak tergiur dan tertipu dengan urusan dunia, ya dulu para Tabiin. Seperti itu. Para ulama' seperti itu. Kita mengenal dahulu para ulama' yang zuhud. Ahli zuhud ya. Hasan al-Basri. Ya, Fudail bin Iyad. Dan yang lain-lain para ulama' ahli sunnah. Yang mereka berilmu. Dan ahli ibadah. Dan tidak tertipu dengan urusan dunia. Tidak tersebut dengan urusan dunia. Itu yang zuhud. Tapi kalau dah istilah zuhud sekarang. Atau mungkin sufi yang sekarang dah ditambah-tambah. Macam-macam sampai-sampai. Yang mengatakan... Dia meyakini bahawa Allah menyatu dengan dirinya Sampai mengatakan sampai pada tingkat ketinggian yang paling tinggi Derajat ma'rifatnya gugur kewajiban ya Dengan dalil Wa'bud Rabbaka hatta ya'tiyakal yakin Ibadatillah Rabbah sampai datang keyakinan Berarti saya telah yakin Menyatu dengan yadzat yang satu Kan begitu? Ya, sampai wihdatul wujud mengatakan ya Saya tidak tahu siapa yang beribadah Siapa yang diibadati? Saya atau dia? ya. Sampai pada tingkat mengatakan hanya zikirnya hu hu seperti atau Allah Allah hu itu jelas bukan ajaran Nabi, ya ini bukan ajaran Nabi. Enggak pernah Nabi mengatakan seperti itu. Orang semakin bertambah ilmunya, semakin tinggi maktribat ilmu pada Allah semakin yakin dan semakin bertambah ibadahnya dan semakin istiqomah. Lihat Nabi kita yang mulia saw. Kata beliau, inni wallahi la akhsakum wa atfakum lillah. Demi Allah, kata Nabi. Aku orang paling takut dan paling bertakwa diantaralkan kepada Allah. Tapi lihat bagaimana ibadah beliau. ya, Bagaimana ibadah beliau sampai beliau solat malamnya bengkak kakinya. Begitu lama berdiri dan bacaan solatnya. Bukan gugur kewajiban agama dari beliau. Jadi hal yang seperti itu, ya, tinggalkan majlis itu. Pelajari majlis yang baik. Majlis Taman Surga yang mengajarkan jalan menuju surga. Bukan jalan yang akan menghalang kita dari kepada surga menanamkan keraguan. Ya. Ilmu yang benar akan mewariskan keyakinan. Jelas. Kala Allah, kala Rasul. Kata Imam Syafi'i. Al-ilmu ma kala Allah kala rasul, wa kala Rasul wa ma kala haddathana wa ma siwadhaka masa wasis syaitan. Ilmu itu kala Allah, kala Rasul. Kala sahabah. Dengan ada riwayat hadisnya. Selain itu, itu waswas was yang syaitan, dari syaitan. Jadi pelajari ilmu yang benar ya dari Al-Quran dan Sunnah maka insyaAllah akan bertambah keyakinan akan bertambah kuat iman kita pertama mantap ilmu kita dan bertambah takut kepada Allah dan bertambah baik akhlak kita maka itulah yang menjadi modal kehidupan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Nah baik, terima kasih kerana atas jawapan anda demikian untuk penanya yang berada di Tanggerang dan selanjutnya kami. Eh, Ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang berada di pesan singkat. Ustadz tadi disebutkan mengenai ahli kalam. Sebenarnya siapakah yang dimaksud dengan ahlul kalam? Dan e, ciri-cirinya atau digolongkan dalam kelompok manakah ahlul kalam pada zaman ini Ustadz? Ya. Terima kasih. Ahlul kalam dinisbatkan kepada kalam ya ada sedikit perbedaan ya kenapa mereka dimakan ahlul kalam ada yang mengatakan karena mereka dalam beragama dalam urusan agamanya main kalam saja omong saja berlogika semata ya hanya berlogika main akal-akalan bukan dengan dalil karena prinsip mereka beragama yaitu akal jadi Al-aslu wal-aql. -al Bila ada dalil yang berentangan dengan akal, maka dalil ditolak. Ya, maka akal yang jadikan pegangan. Jadi, al تَعَرَضَ الْاَقْلُ وَالنَّقْلُ Apa namanya itu? Kuddim al-aqlu, kata mereka. Bila bertolak belakang antara dalil dengan akal, maka dalil ditolak. Jadi mereka main. Ya, hanya bukan dengan logika. Kalam saja. Dan mereka fasih, pandai, merangkai kalimat karena mereka ingin merakit ungkapan apa namanya itu ya merakit kata-kata tadi dan menjadi suatu ungkapan yang mendagatkan syubhat kalam. Ada yang mengatakan karena pembahasan yang paling mereka konsentrasi pembahasan mereka sangat banyak dalam masalah dicantang sifat kalam. Ya, sehingga mereka mengingkari Allah tidak berbicara, mengingkari bahwa Al-Qur'an sebagai kalamullah, ya, tuh makhluk dan yang lainnya seperti itu, maka kalam. Intinya ahlul kalam itu adalah mereka adalah Ya, kalau mungkin bisa saya istilahkan mereka itu kelahiran ya mungkin rahim, lahir dari rahimnya orang filsafat. Begitu. Itu ahlul kalam karena teori-teori mereka itu ahli kalam filsafat. Filsafat yang bukan dia filsafat ya Aristoteles. Nah, itu yang mereka ingin padukan dengan istilah syariat. Maka muncul orang Mu'tazilah. Jadi ahlul kalam itu mencakup ada orang Mu'tazilah. Orang dari kalangan asyai dan yang lain lainnya Ya ahlul kalam. Terutama dalam masalah sifat mereka yang menggunakan akal semata. Bila tidak sesuai dengan akal, mereka tolak. Mereka mengatakan hadis ahad tidak bisa diterima dalam masalah akidah. Hanya hadis mutawatir. Jadi macam-macam. Dalam masalah ya masalah iman. Mereka ya ada kalanya kaum murjiah. Ya, Dan masalah takdir mereka Mu'atazilah Dan juga Jabariyah Nah seperti itu Jadi intinya Ahlul Kalami itu mereka yang dalam beragama Hanya main akal-akalan saja Kalau Ahli Sunnah Wal Jamaah Mereka beragama dengan Dalil Allah wa rasul Dan mengikuti pemahaman Para generasi terbaik Karena Rasul dan Allah memerintahkan hal itu Itu Ahli Sunnah wal Jamaah Nah itu secara apa namanya itu, global tentang <coughs> kenapa mereka namakan Ahlul Kalam. Jadi prinsip mereka pertama, akal yang menjadi landasan, utama mereka. Ini, ini telah masyarakat. Makanya, silakan para pemirsa membaca kitab-kitab Ahlul Kalam sulit untuk didapatkan dalil kala Allah wa kala Rasul. Kalaupun ya, segelintir itu, itu pun bukan untuk berdalil, tapi untuk di, di-preteli dan ditakwil gitu jadi bukan untuk karena mereka ti mangkiki buah kebenaran itu ya sumbernya akal bukan dalil aduh galang orang filsafat seperti itu dan kalau kita lihat di dunia akademisi ya pemikiran-pemikiran kaum liberal kuler, yang main akal-akalan dan orang-orang yang terkadang ya mengatakan mengakal-akali dalil katanya khas kontekstual gangan tekstual itu ya macam-macam istilah -macam mereka kalau konteksual, ya itu yang benar-benar mereka menggunakan akal memahami dalil Kalau tekstual, nah itu Terlalu kaku, beragama, kata mereka Begitu istilah, itu dikelangan para akademisi Ya, begitu Nah, ini orang orang ahlul kalim seperti itu Itulah mungkin Nah, baik sekurang jazak lukir Atas jawaban oleh demikian Untuk penanya di layanan Mesan singkat dan selanjutnya Kami berikan kesempatan kembali Di layanan telepon Silahkan Jadi 021-823-6543 Bagi Anda yang ingin bertanya langsung Ya, halo Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa, di mana? Dengan Ufi dari Bogor Silahkan Ibu Ufi ya. uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bertanya Ustadz bagaimana Menyikapi E, jika e, kita mengetahui misalkan ada da'i salaf Akan tetapi da'i tersebut dalam beberapa kesempatan e, Mengatakan bahwa kita harus bersatu Walaupun kita berada e, e, bersama dengan mereka yang akidahnya Atau manhajnya berbeda dengan kita Artinya itu bersatu dalam hal persatuan Misalkan dia menyebutkan itu adalah persatuan pelangi bahwa kita harus bisa bertoleransi dengan mereka kemudian bisa kalau perlu kita merubah tata cara dakwah kita dalam menghadapi orang-orang itu bagaimana usah dalam menyikapi pemahaman seorang dai salaf yang seperti ini apakah kita harus tetap uh, mengikuti beliau ataukah kalau ada uh, yang bersyubhat dari akidahnya harus kita tinggalkan Demikian pertanyaannya. Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Nam, silakan Ustaz. Barakatunam. Ya, terima kasih kepada Ibu Ufi ya, dari Bogor. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi bagaimana sikap kita kepada ya pernyataan bagian ya kita harus bersatu dan harus bertoleransi dengan orang yang berbeda dengan kita? Sebelumnya, perlu diketahui, para pemirsa, bahwa kita dalam beragama, ya berakidah, bersikap, itu standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu landasannya. Ya. Landasannya Al-Quran dan Sunnah. Bukan perkataan si fulan, si Anlan atau siapapun namanya, karena manusia bisa keliru, bisa benar. Ya, karena tidak ada yang maksum siapapun hendak tidak mungkin mengatakan dia ustaz begini ustaz itu ya siapapun dia bisa salah bisa benar maka di dalam kita beragama kita berilmu berakidah na'am ustaz guru kita mengajarkan kita yang hak ya kata itu benar kita terima sesuai dengan dalil tapi kalau ada pernyataan mungkin yang tidak sesuai dengan dalil ya kebenaran lebih kita muliakan, lebih kita agungkan dari yang menyampaikan. Begitu sikap para ulama. Bukankah Imam Malik mengatakan yakulun minna yukhaz wa yuraddu qawluhu illa sahibul qabr siapapun ya, dari kita ini bisa diterima perkataannya dan bisa ditolak. Jadi tidak boleh kita tak asuk, panatik. Ya, kita ustaz kita kan sebagai ustaz kita, karena mungkin dia lebih baik dari kita ya membimbing kita kepada ya, memahami Al-Qur'an dan sunah. Tapi kalau ya ustaz tidak maksum. Siapapun siapapun dai-nya, tidak maksum. Bisa dia salah, bisa dia keliru. Tapi kalau seandainya secara prinsip umum ya, landasan dia benar ya, pada Al-Qur'an, pada Sunnah, mengikuti generasi salaf. Kemudian sebagian sikap dia mungkin ya memiliki pendapat tersendiri. Maka kita katakan mungkin ya kalau keliru pendapat itu katakan mungkin dia keliru dalam pendapat itu. Tapi prinsip dia benar, dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi hal yang keliru ti tidak diikuti. Ya, yang benar diambil. Begitu. Ini yang insaf. Karena kalau kita ingin mencari seorang siapa pun, ada yang maksum. Ini secara prinsip dasar. Akan tapi dalam masalah hal-hal yang kita tahu dalam periyat takwa, tolong menolong dalam kebajikan, tidak diragukan bahawa kita harus bersatu. Kamuslimin harus menjaga uhuwa. Harus bersatu. ya. Dan persatuan tersebut dia dibangun di atas kasih yang kena Allah. Bukan kena lembaga tertentu atau mungkin ya organisasi tertentu atau mungkin ya bendera tertentu. Tidak. Dibangun di atas berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jamia'n wa la tafarrohu. Berpegang teguhlah kan semuanya di atas, yaitu berpegang tu dengan tali Allah, Al-Quran dan masalah Sunnah. Itulah dasarnya. Itulah persaudaraan yang sesungguhnya. Persaudaraan dibangun di atas keimanan, berloyalitas, ya, waala dan barok di atas kebenaran. Bukan kena aliran tertentu, bukan kena organisasi tertentu, bukan kena lembaga tertentu, bukan kena ya mungkin bendera tertentu atau yayasan tertentu. Tidak. Dibangun di atas berpegang taudas Al-Quran dan Sunnah. Mengikuti manhaj yang benar. Nah, kemudian jika ada saudara kita yang menyisitkan suatu perkara. Ya, kita melihat usulnya apa. Apakah dia yang bermudamu dalam agama. Atau hanya menggunakan semata mata yang dia ta'as subhanati kepada alirannya, golongannya, kelompoknya. Jelas menyelisihi prinsip Ahli Sunnah. Tak boleh. Ya, kita kan sebagai dalil tempat kita kembali Al-Quran dan Sunnah. Lalu dalam hal-hal yang... Secara kemaslahatan bersama, ya, ini perlu dipahami, bahawa di dalam, misalnya bila terkelah berhadapan antara Muslim dengan non-Muslim, Muslim dengan kafir, maka kita kaum muslimin seluruhnya, latar belakang apapun dia, maka seper menghadapi. Karena ini adalah musuh yang jelas keluar dari Islam, non-Muslim, ya, taun. Ta karena itu kemaslahatan umum, tapi tidak Ya, bukan berarti kita diam dari kemungkaran. Ya. Kita bersatu. Naam. Menghadap orang kafir. Naam. Kerana orang kafir jelas musuh kita. Tapi bukan berarti bersatu, kita bersatu. Kemasaan kita. Bersaudaraan kita. Satu kita. Kita mendiamkan. Kalau ini salah. Menyimpang. Didiamin begitu. Kalau ini berbuat suatu yang penyimpangan. Ini miliki akidah yang enggak benar. Didiamin begitu. Enggak Diajarnya sehati. Dengan cara yang baik. Disampaikan. Dan masing-masing. Kalau betul-betul jujur ingin memperjuangkan Islam, dia hanya berlainan kepada Islam. Kerana Islam yang menyatukan kita. Bukan bendera yang dikibarkan bermacam macam luga dalam bagian yang tidak akan bisa menyatukan. Islam. Kenapa kita berlainan? Kerana Islam. Kita bersaudara. Nah, Dan konsekuensi di persatuan kita saling menasehati. Dan konsekuensi persatuan kita harus mengorbankan perasaan kita, pendapat kita, ideologi kita, mungkin doktrin Ustaz kita, atau mungkin kebiasaan kita, atau mungkin Oh, ya apa namanya itu Prinsip-prinsip kita Itu dikorbankan, kenapa? Karena Allah dan Rasulullah Bukan masing mempertahankan prinsip dia nah kala masing-masing mempertahankan prinsipnya Kemudian yang lain diam tidak menasehati Ada kesalahan, yang satu mengingkari ketinggian Allah Yang satu berbuat mungkin macam-macam Nyimpang dari sunnah, didiamin begitu Ini jelas persatuan Yang akan membawa kepada apa? Pekalahan Karena sumber kekuatan kita Tak kita berpegang teguh ia ya, atas Islam yang sesungguhnya. Nah, ini harus dipahami. Nah, harus dipahami. Dan dalam kondisi-kondisi seperti sekarang, bahawa musuh Islam berusaha, dari orang-orang kafirin dan orang, orang yang mungkin orang munafikin, yang ingin menghancur Islam, ya kita bersatu dan menghadapi itu. Tapi bukan berarti kita bersatu, ya dia masing-masing kenanti memicah bala umat, ya bagaimana persatuan seperti itu? Bukan itu persatuan yang inginkan oleh Allah. Kita saling menasihati. Dan saling nasihat, ada yang salah, Dikritisi, dengan cara yang baik Disampaikan Ini yang benar Tapi bila kita ingin mengatakan persatuan Kemudian melupakan semua perbedaan Sampai perbedaan masalah ya Akidah pun berbeda, didiamin begitu Saya khawatir ini persatuan Yang akan membawa kepada Bukan kemajuan Islam Bukan kejayaan Islam, tapi yang Itu bom waktu Ya, bagaimana bom waktu, kalau seperti itu Kalau yang diharapkan, karena itu Yang harus perhatikan hari kita mengajak kaum muslimin bersatu di atas al-haq, bersatu di atas apa? kebenaran, bersatu dalam memperjuangkan al-haq dan terutama dalam menghadapi musuh Islam yang jelas-jelas kafir. Tapi bukan berarti persatuan kita kita mengorbankan yang namanya tanasuh, saling menasihati. Ya ada permasalahan-permasalannya mungkin wijihatun nazar, sisi pendang. yang mungkin masih masalah ijtihadiyah. Okelah, kita toleran. Tapi permasalahan akidah enggak ada ijtihadiyah. Saya sampai masalah ilmiah. Bukan kena perasaan, bukan kena ingin ya uh, mungkin mempunis mengatakan suatu kelompok, begini tidak. Tapi ini masalah ilmiah. Yang saya ingin dudukkan adalah ini permasalahan akidah dan keyakinan. Bahawa tidak boleh dengan alasan kita ingin menjalin persatuan kita meninggalkan tanasuh atau menasehati, atau mungkin kalau yang keliru, dikritisi dengan cara yang baik. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Kita harus menebarkan tanasuh dalam kebaikan. Kita harus ada yang keliru, dia suatu syubhat telah menebar di masyarakat harus dijelaskan. Karena kalau masyarakat tenggelam dan syubhat akan silaka dan binasa, dan orang yang menebarkan syubhat akan mendapatkan dosa. Ini yang harus kita pahami. Nam, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan kaum Muslimin di nusantara di atas sunnah, di atas Al-Qur'an dan sunnah, di atas manhaj yang benar, bukan di atas panatik golongan, bukan di atas kepentingan masing-masing tapi betul kita betul-betul bersungguh-sungguh memperjuangkan Islam ini. 6 nah, memperjuangkan Islam dan kita kembali jadikan moto kita tiada lain kecil, hanya kami ingin mencari kebenaran dan kebenaran sumbernya qaulullah wa rasul. Bukan lembaga tertentu, bukan partai tertentu, bukan yayasan tertentu, bukan organisasi tertentu tapi hanya qaulullah wa rasul. Jadi kita bersatu di atas panji di bawah panji sunnah dan yang kita kibarkan hanya bendera sunnah, bukan golongan dan partai kita. Demikian, semoga Allah menyatukan hati kaum muslimin di atas Al-Quran dan sunnah, dan menghilangkan, yang menjauhkan dari mereka perpecahan dan permusuhan, dan semoga Allah yang menolong agama ini, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang dipilih menjadi penolong dan pejuang agama Allah SWT. Demikian, Allahumma amin. Wa salallahu wa salam nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim, Wa akhiru da'wahna ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta sawhiruka wa atubu ilayh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.